Kapittel 24 Dersom en mann tar seg en kvinne og tar henne i eie som hustru, så skal det skje, hvis hun ikke finner velvillig for hans øyne, fordi han har funnet noe anstøtelig hos henne, at han da skal skrive ut en skilsmissattest til henne og gi den i hennes ånd og sende henne bort fra sitt hus. Og hun skal gå ut av hans hus og gå bort og bli en annen manns hustru. Hvis den sistnemte mannen har kommet til å hate henne, og han har skrevet ut en skilsmissattest til henne, og gitt henne i hennes hånd og sendt henne bort fra sitt hus, eller dersom den sistnemte mannen som tok henne til hustru skulle dø, så har hennes første eier, som sendte henne bort, ikke lov til å ta henne tilbake igjen for at hun skal bli hans hustru, etter at hun har blitt besmittet. Det er nemlig en vedestyggelighet framfor Jehova, og du skal ikke føre det lande som Jehova din Gud gir dig til larv ut i synd. Dersom en mann nylig har tatt sig en hustru, skal han ikke dra ut i herren, og det skal heller ikke pålegges ham noe som helst ant. Han skal forbli fritatt i sitt hus i ett år, og han skal glede sin hustru som han har tatt sig. Ingen skal ta en håndkvern eller dens overstein som pant, for det er en sjel han da tar som pant. Dersom en finner at en man har bortført en sjel bland sine brødre, blant Israels sønner, og han har behandlet ham tyrannisk og solgt ham, da skal den som har bortført ham dø, og du skal fjerne det som er ondt fra din midte. Vær på vakt ved angrepet av spedalskhet, så du passer nøye på og gjør alt som prestene eller vittene gir dere beskjed om. Det som jeg har befalt dem, skal dere være nøye med å gjøre. Husk hva Jehova din Gud gjorde med Miriam på veien, da dere dro ut av Egypt. Dersom du yter din neste et lån av noe slag, skal du ikke gå in i hans hus for å ta fra ham det han har lovt som pant. Du skal stå utenfor, og mannen som du låner noe til, skal bringe pantet ut til dig. Og hvis mannen er i vanskeligheter, skal du ikke legge deg til å sove med pantet hans. Du skal ubetinget gi ham pantet tilbake så snart solen går ned, og han skal legge seg til å sove i sin kledning, og han skal velsigne deg. Og det vil bety rettferdighet for deg framfor Jehova din Gud.» Du skal ikke bedra en leiekar som er i vanskelighet til å være fattig, enten han er av dine brødre eller av dine fastboende utlendinger som er i ditt land, innenfor dine porter. På hans dag skal du gi ham hans lønn, og solen skal ikke gå ned over den, for han er i vanskeligheter og løfter lengselsfullt sin sjel mot sin lønn. For at han ikke skal rope til Jehova mot deg, og det skal bli en synd for deg. Fedre skal ikke lide døden på grunn av sine barn, og barn skal ikke lide døden på grunn av sine fedre. En hver skal lide døden for sin egen synd. Du skal ikke fordreie retten for den fastboende utlønningen eller for den farløse gutten, og du skal ikke ta en enkes kledning som pant. Og du skal huske at du blir slav i Egypt, og Jehova din Gud gikk i gang med å løskjøpe dig derfra. Derfor befaler jeg dig å gjøre dette. Når du høster avlingen på din åker, og du har glemt et kornbane på åkeren, skal du ikke gå tilbake for å hente det. Det skal være igjen til den fastboende utlendingen, til den farløse gutten og til enken, for at Jehova din Gud skal velsigne deg i alt det din hånd gjør. Når du slår ned frukten av ditt oliventre, skal du ikke etterpå gå over grenene på det. Det som er igjen skal være til den fastboende utlendingen, til den farløse gutten og til enken. Når du plukker druene i din vingård, skal du ikke etterpå plukke dem som blir igjen. De skal være til den fastboende utlendingen, til den farløse gutten og til enken. Og du skal huske at du blir slav i Egypts land. Derfor befaler jeg dig å gjøre dette.»